Mechanische Stufe 33 Während seiner Rückkehr von Taif stand er auf, so daß Gott ihn von dem Jinn trennte, hörte dem Koran zu, so daß sie zum Islam konvertierten.